Alldeles strax i Radio Extrem Radiopleppo! Men innan dess en ugla som steppar! <skratt> <skratt> <skratt> Och välkomna till Radio Pleppo Programmet som verkar vara värt det Och som vanligt med Ted och Kai mm. Och Kaj och jag står här i Viking Lines terminal i Åbohamnen och väntar på att få gå ombord på Mariella. Vi ska nämligen på kryssning till Stockholm. Vi ska äta gott, handla skattefritt, njuta av havsluften, springa på däck, spela bingo, sjunga karaoke. Det kommer att bli helt fantastiskt. Ja, och det är verkligen länge sedan jag har varit på båten. Ja. När jag var mindre så hade vi nog någon sorts tradition att vi var nästan varje år över till Sverige. Men det börjar nog vara ett tag sen. Kai, har du några minnen från båten? Ja, no, visst har jag minnen. Alltså, en gång så var jag med mina föräldrar då vi fick gå till Stockholm. Och då hade jag gått vilse bland alla hytten. Alltså, oh. det, det, det finns ju som så många korridorer som ser exakt lika likadana ut. Ja. Och den enda liksom, utvägen i det här problemet som jag kom på var att jag skulle utlösa brandlarmet. Så någon skulle komma och leta efter mig och visa mig hur jag skulle gå då. Fanns det inga skyltar att gå efter då? Jag tände alltså på en av de där städvagnarna som står överallt och det blev ju häftig rökutveckling och brandlarmen gick och hela båten stannade och det kom räddningshelikoptrar från både Finland och Sverige och Estland och... Det tog sex timmar innan båten fortsatte, så vi missar min morbrots bröllop. En av de saker som jag tycker om med kryssningar är att man får se så många olika sorters människor från olika länder, med olika språk, olika traditioner, till exempel glada svenskar som går i klungor och sjunger och desperata finländare som sitter på däck och skrålar och spyr och tjuter. Barn som tjuvrökar och punkar i trappan Framförallt, ja. Mm. Och nu tror jag vi får faktiskt gå ombord här Ted, har du ditt landstidningskort? Självklart Och nu börjar folk röra på sig här Ni andra får lyssna på en låt så länge mm. Vi ska nu söka hitta vår hytt och allt det där <skratt> God morgon, han tobak över? Jo, jo visst, så Åh, tusen tack. Mm, du, jag tog taxin till Det blev 5000 euro! Vad du värre? Hur ska man ha råd med det? Är det förnuftigt? Oj, då, det var faktiskt dyrt. Det. Ja, ja. ja. Jag, vet, jag köpte en Dime förra veckan. 20 euro! Jag trodde inte mina öron. Hur hade de tänkt att det ska gå? Det, är ju det var det värsta. Jo. Mm, och sen, jag var här på torget. Köpte ett knippe morötter. Sådana vanliga, inhemska, orange morötter. Jag tycker om morötter. En halv miljon euro. Jag tror jag skulle svimma. Ja, de tog inte tack och lovvis elektron. Men det är ju helt utlöst. Ja. Mm. Och, och sen jo. det här CD-on. Jag beställde en skiva för några dagar sedan. Gissa hur mycket det kostar? Den var säkert jättedyr den då. Jo. Ja, det var 12,90. Någon specialerbjudande på Leonard Cohen Sen kom frakten 400 miljoner euro det Är det förnuftigt? Välkommen alla barn, alla barn, alla barn till Vad heter programmet? Nu ni vet nog, säg nu bara för helvete Clara Fati Wow! <tryk> Och <Wow. that> wow. wow. wow. oh, dagens tema är Livets mening! Och yeah. vad oh, är du livets mening kan man ju fråga om man är fullkom ledig ut? Samantha, vad tror du är livets mening? Det är att vara snäll mot andra och leva helt Det märks nog att du är bara ett barn Såna där löjliga tankar är ju helt dumma i huvud ja! du vet, Jonas, vad tror du är livets mening? Livet är ett mysterium Om vi människor kunde enkelt formulera meningen med livet Skulle vi upphöra att vara människor och istället bli mer gudomliga Ja, det behöver ju också korkat Livets mening, kära barn, är att blogga Vad mera kan man tänka om livets mening? Någon man kan tänka att det är helt meningslöst och att man inte skulle klara sig om det inte skulle finnas medicin. Hurra! Livets mening finns här i burken, kära barn. Vill ni smaka? Ja! <laughs> wow! Och medan ni knapprar piller så drar jag en ramsa. Alla barn som äter piller slipper livets hemska triller. Hurra för mig! Åh, känner ni igen det där ljudet? Säg, säg, säg, säg, vem är det som alltid kommer den här tiden? Niin <sum> viitun lomamursu? täällä, hei. Nyt opetellaan suomea. Onko tämä vapauden merkki? <sum> Ei ole, se on Suomen lippu. Onko tämä Big Brother-talo? <sum> Ei ole, se on tavallinen puu. Niin on, ja niitä voi halata näin. Onko tämä rakkaus? Joo. Ei ole, se on pakkomieli. Mikä tuo ääni on? Oi. Niin on. Ja mitä lomamursut tekevät, kun poliisi tulee? Luoksepäin. Hei, lapset, nyt minä menen mursumaahan takaisin. Näkemiin. Det där var ju jättesicka kul! <laughs> och nu har det blivit dags att avsluta med den vanliga sången. Sjung tills lungorna spränger! Kasta vännerna som du aldrig haft. Kasta vännerna som du aldrig haft. Om man känner sig besviken på sitt liv, huvudet på spiken. Det är meningslöst och tråkigt, säg goddag. <laughs> Alldeles strax i Radiopleppo. Bra musik. Men innan dess, Sel besteller pizza! Sjövap i tzeriga husiliga barnet? Hallå? Mm, mm, mm. Kan du beställa pizza? ...pizza pizzeria! Karmad! Karmad är det prata med mig! jag pratar är med internet i bakka! Hej då! Radio Pleppo med Ted och Kai Och vi är på kryssning till Stockholm Alldeles riktigt Och vi har precis anlänt till Taxfree-butiken Och jag vet ju Kai att du har sett fram emot det här no, Ja, nå no, ja <laughs> Alltså, nu är det ju alltid lite speciellt det här När det är som är billigare och större förpackningar no, Och man får mera för sina pengar och, och det finns sprit och parfym Och karki och snus och tuba Kai, drägglar Ja det här. Jag har nu i alla fall gjort en lista i Excel över saker jag har tänkt köpa Och den är nu ganska lång men vi ska se här Algrens bilar står det överst, här är dem har vi aquavit, absint, ananasknappar, brenvin, Belmont Blå, Budweiser, Baileys, cigarrer En tre kilos chokladplatta, droppaknappar, dumle, Dr Pepper Och sen börjar jag på bokstaven E Uh, har du något speciellt som du ska köpa till? jag hade tänkt köpa en körsäck, om de ännu finns. Hej, kolla! Uppblåsbara gummibåtar! Yeah. Två till priset av en! 15 personer ryms i dem. Snabb uppblåsning. Det är automatiskt, slitstarkt material. Miljövänligt. Men näs, när du använda en sån? Och ändå så kostar den ju 299 euro Ja men man får ju två då Alltså om vi delar på det så blir det 150 euro på var Och tänk vad otroligt häftigt Jag behöver inte någon applås fucking bar gummibåt Ja men no, jag ska nog ha Alltså sådana här erbjudanden får man ingen annanstans Än på båten eh, Den andra kan jag ju ha som reserv sen Okej, okay, no, det är ju dina pengar Kolla parfym Ja, oh! wow det är väl sånt Att som luktar gott Många olika sorter kokeilla? Åh oh. Det, för det här som jag inte tycker om att köpa wow. med Kai. Alltså han blir helt omöjlig. Hela Hamilton-serien för hundra euro inbunden. Jag har en din räv. De ska jag ha. Men Kai tar det långt nu. Silja Line Lego. Kolla detaljen, alltså kaptenen ser ju livslevande ut. Kai, jag fattar till baren. Du kan ju komma sen när du är klar. Bara fem euro. Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt nio. Kungliga kärleksproblem. Kungen vaknade då drottningen hostade ihjäl sig. Han skickade omedelbart ut Ljungfrupatrollen för att hitta en ny hustru. Rikets unga kvinnor för förtjusning över utsikten att få bli rikets nya drottning. Men kraven var höga och Ljungfrupatrollen hård. Svart fanns bara tio finalister kvar och de resterande Ljungfruna blev slängda till krokodilerna. Kungen blev till sig när han såg de vackra jungfruarna och ville omedelbart gifta sig med allihopa utom en som slängdes till krokodilerna. Han delade ut bröllopskläder till de nio som blev kvar men då hötte biskopen med fingret och kungen förstod att inte heller nio drottningar var passande och att han var tvungen att välja en. Nu var goda råd dyra och något måste göras. Kongen blev turig och krev sin get upp och ner för trapporna i protest slängde sin mor till krokodilerna. Min son! ...och gav biskopen en örfil. Sankt spirit. Men inget hjälpte. Hovkocken Gorgonzola föreslog att man skulle ordna en tävling mellan de återstående jungfruarna... ...för att se vilken av dem som passade kungen bäst. Kungen tyckte detta var en utomordentlig idé... ...och hovkocken fick återse sina barn som kungen tänkte kasta till krokodilerna. Tävlingen började. Jungfruarna bakade, städade, dansade och berättade roliga fräckesar... ...men konungen var svårflirtad och småningom återstod endast tre. Det övriga maldes till mat åt det kungliga hovmarsvinet Ringo Starr. Den sista uppgiften bestod i att natta konungen och klä honom i pyjamas. Den första jungfrun började bra, men öppnade fel garderob, såg någonting hemskt och hamnade i koma. Den andra jungfrun satte pyjamasbyxorna bak fram och avrättades omedelbart med ett nackskott. Nu återstod endast en jungfru som lyckades klä konungen rätt och få honom att sova. Följande morgon vaknade konungen, såg sin nya hustru och försökte kyssa henne. Men då fick Jungfrun ångest och ville inte gifta sig, till hon var kär i biskopen. Kungen blev rasande och slängde såväl Jungfrun som biskop till krokodilerna. Hällde olja över folket, tände på slottet, skyllde allt på sin hund, miste förtroendet och tvingades abdikera. Men vad hände med hovkocken Gorgonzola? Han flyttade till Lappland, klädde sig fånigt och blev den första jultomten. Medeltida berättelser med presenterades av Utbildningsstyrelsen Radio Pleppo. Radio Pleppo Alldeles strax i Radio Pleppo Bra musik Men innan dess Sladda med Steff. <tryck> Det är det här är Radio Pleppo med Kaj och Kai Och vi är på och... Kai Ja, Kai är på väg upp på karaokescenen Arvoisa yleisö Han har druckit kanske 40-åriga tempel börjar bli lite rund för fötterna Rakastettu Jag har ju det stadiet nu no. Rakastellan ra ra vi börjar kun chunga. Jo, tjent, tjent, on ja. Hela låtsatsen är att jag inte känner honom. Vi är lika villi hevosiang. Ja vi är lika nån så inte musdalainen laula, ja tansi musdalainen tansia, ja sen änden tulle gitarratoy. Kun villi hevoset on änden minun kä. now for all you english talking in the old, the old slave this is a takka mana kyllä ö uh, kiitos paljon kai korkea ho Uplod. Uh, Ted, du är söt ikväll. Jag fick inte sjunga klar. Kanske för att du är lite hur, full, Kaj? Eh, hey, titta här. här. Titta. De här gummibåtarna som jag köpte. <laughs> Två för ja. 300 jag euro. Men, oh, de är jättefina. <laughs> uh, ska vi gå någon annanstans för folk tittar? Uh, uh, vi kan gå till hytten och spela skräble eller något. Det piper i fickan. Ja, det är din telefon, Kaj. Uh, Säkert din mamma som de ringer. Det piper som en, som en bomb. <laughs> Jag har en bombe Kai. Bommi, jag kan räjä Där på utrustar ni Har ni hört, jag har en bombe Kai. Det här är inte så smart bommi, bommi. Men håll käften nu Ditt fyllo Hallå herra party-entity Hallå i sin Ja raha, men Charlie Temple maxa. Ja rock and roll. Alltså, jag ska försöka orna upp de här nu och få mig kallt igen. Och bommi är nyt vähenigummers. Hey and till Dr. Snuggles. Det är jag som är Dr. Snuggles och ikväll i kväll Dr. Snuggles hjälp min fru är från en annan planet och nu vill hon ta över världen. Först skulle jag bara vilja klargöra en sak Att i min titelmelodi så sägs det inte att jag tänder på både människor och djur Utan att jag är vän med både människor och djur Och om Adam kan spela upp den här titelmelodin igen Så ska vi alla lyssna en gång till så att det inte finns några oklarheter kvar Dr. Snuggers, vän med både människor och djur Ja det hör ni, jag är alltså vän med både människor och djur Jag tänder inte på både människor och, Eller, jag tänder på människor men inte på djur Okej, okay. nu går vi in då på själva programmet Och med så här ikväll har vi Mats Som har varit gift med sin fru Tilde i tre år Och nu säger Mats att hans fru Tilde är en utomjording Mats, innebär det här att du känner att ni inte kan prata med varandra längre? Nej, alltså, hon är en utomjording. Hon kommer inte från jorden. Uh, hon har en tackla och, och pratar ett helt annat språk, och, och hon flyger en ofta till jobbet och så. Det som jag vill säga, att så här kan det kännas i ett äktenskap när spänningen efter den första kärleken är över. Och då kan det också kännas som att man lever i helt olika världar. Och Mats, när du säger att hon har tentaklar, innebär det här då att det känns som om du är omsluten av stora tentaklar som kväver dig. Eller är det är också hennes kropp som känns främmande. Jag ställer en personlig fråga Hur är det med ert sexuella samliv? Ja, Alltså vi har aldrig haft sex För hennes art Så de förökar sig med revor och Så hon har inget behov av det Och dessutom så är hon strömförande Och vi sover inte ens i samma säng då mm. De sover inte ens i samma säng längre Märk hans val av ord Han beskriver sin fru som strömförande. Ja, innan programmet är slut så ska vi få gnistan att tända igen här i Dr. Snaggles. Vi är strax tillbaka efter följande meddelande. Dr. Snuggels, Har du en gräsmatta? Självklart! Hatar du att klippa gräs? klar. Då ska du lyssna hit! Självklart, okej! Okay. En helt ny gräsklippare från Pleppo Oj. Oj, fort! Berätta mer! Den ser ut som en helt vanlig gräsklippare, den funkar som en vanlig gräsklippare men den berättar hela tiden nya kämp medan du klipper och det här gör din tråkiga gräsklippning till en makalös krattfest Varför körde blondinen i diket? Jag vet inte! Hon hade påblickarset <laughs> Leppo Supergrass laugh 3000 2005 Deluxe. Fråga din återförsäljare om mera information. Pröva också Fräckis-Grillen. Leppo -toy, Leppo -toy, Leppo -toy. Leppo Välkommen tillbaka till Dr. Snuggles. Vi håller på att prata med Mats som säger att hans fru är från en annan planet och hon vill ta över världen. Mats, du säger alltså att din fru vill ta över världen När jag hör det här så hör jag en man som känner sig hotad av det kvinnliga Mats, får jag fråga Var din mamma mycket dominant när du växte upp? Ja, men alltså hon vill verkligen ta över världen Jag har läst i hennes filofax Och där är det inringat på torsdagen lite efter tre Att hon ska ta över världen hon ska först i frissan och sen ska hon ta över världen Eh, ja Men nu så tror jag nog att det har blivit dags Att ta in Tilde som har stått här Och väntat bakom kulisserna Välkommen in till det. Till det. Hur känner du dig När du hör Mats säga Att du kommer från en annan planet precis. Jag ser att det är många här i publiken som vill ställa frågor. Ja, här har vi en gentleman. Ja, jag hade en fråga till Mats. Alltså, var träffades du och Tilde? Alltså, jag var och körde i skogen när plötsligt bilen stannade och det kom ett vitt sken. Och så minns jag inte så mycket mer, fann jag vaknar på förlovningskaffe. Ja. Det Den unga mannen med ruts i kjorta, vad vill du fråga? Ja, om hon inte vill knulla. Vad är det då för vits att vara gift? <här> <här> ja. ja, och vi har ännu tid till en fråga. Damen är rött. Alltså, till det Hanni, eller vad du nu heter. Det här med att ta över jorden. Är inte det lite för mycket vatten över huvudet för dig? <här> du ser ju redan vattenskadad ut. <här> och Hanni, ett tipsa. Om du vill få lite respekt. Klä inte som en hora! Till det, har du en kommentar till det här. Och innan vi slutar, Jaktus Nagels sista tankeställare. En äktenskap innebär ju att man måste möta varandras olikheter. Visst? Ibland så kan det kännas som att ens partner från en annan planet Min kan inte positiv Och ju alla varelser med grundläggande behov Och vi behöver närhet och kärlek i alla dess former Och där har vi också ett ansvar hos vår nästa Det här är Dr. Snuggles och det är med Dr. Snuggles hej då. Dr. Snuggles vill att vår ska be. fortfarande Radio Pleppo med Ted och Kai. Vi är på kryssning till Stockholm och sitter för tillfället i vår hytt. Kai envisades med att sjunga karaoke och det blev nog inte så lyckat. Han är för tillfället rätt full och nu sitter han inlåst på vässan här i hytten och tjurar. Kai, hur mår du riktigt? Det här är en shitbot. Ja, men du ska inte ha druckit så mycket. Jag mår skit, jag är på en skitbåt, på väsan där man skitnar. Ironin, ditt namn är Kai. Men det förstår ju vem som helst att det inte kan vara bra att dricka fler än fucking 30 Shirley Temples på en kväll. Men i alla fall hade ju fått handlat jättemycket prylar och karki och sånt. Sånt gillar ju du. Wow, yeah, yeah. Jag har köpt två automatiska Körle själv och bl blåsand... Själv gummibåtar för 300 euro. Inte har vi någon villa och inte jag någon gång ute vid havet. Vad ska jag med dem till? Uh, uh, men hör du, Kai... Uh, jag har en idé som du säkert gillar så du blir på bättre humör. Uh, uh, vi kan gå upp på kommandobryggan och smyga oss in i kontrollrummet dit ingen annan än personalen får fara. Haha, <laughs> skulle inte vara jättekul... No jo... No jo, ja. Det gör vi. Okej, okay, nå no, kom ut ur vässan då. Jag kommer ut <skratt> Kai? Uh. Kai? Kai, va, vad händer? Det är den här... Upp i båten. Den har blåst upp sig. Alltså... Jag sitter fast. Det finns inget rum att röra sig. Jag kan inte röra mig. Jag öppnar dörren, nu. Hej, det är låst. Öppna dörren. inåt. Jag sitter helt fast. Men, ta det långt bara. Försök röra på dig. Eller försök få gummibåten att flytta sig. Du får duschen på. Jag sitter fast i ett kithus på en kitbåt med en uppblåsbar gummibåt i ansiktet och röven och överallt. Det. Det här är ditt fel! Vad då mitt fel? Det är ju du som är en idiot! Aj! Men vad händer nu då? Jag försökte sticka hål i båten, men jag fick kniven i benet. Jag ska aldrig mer att tala med dig. Okej, fine. Du är ett rövhåll som sitter fast på väsan, och jag tänker inte hjälpa dig. Nu går jag och sover. Du får vara där i natt. Godnatt! <här> också nu och jag kan inte alls